Я зачитаю список. Незнайомі імена падали в залу, неначе наче удари ботога, бо вона зібралася прилучатися до мистецтва, не знаючи, чого воно насправді коштує. Опона з заливаха назвав Дзюба. Не може бути, мало не підскочив я. Хлопці підскочив я. Болислава Пруса – сиріцька доля з його ілюстраціями. Малюнки тоді такі для нас були незвичайні, трафлені експресіонізмом. Цить! Цитну Грицько дослухаючись, дзюба кричав у залу і на сцені не намагалися забрати у нього мікрофона. Гикнула прем'єра, не знав я за чим сумувати, чи за фільмом, якого вже, напевно, ніхто не побачить, чи за названими людьми. Як і нотатор був розкішний тоді, то позад зали стояв мікшерський пульт. Директор, рахуючи останні хвилини свого тут перебування, кинувся до регуляторів і вкотив їх на всю потужність. Динаміки заверіщали тоді для нас звичними тембрами глушилок. Однак Дзюба продовжував. А як на перших рядах підскочило двоє молодих людей, хто з них стус, отою сороці з широкими короткими рукавами, «Ми маємо протестувати!» – кричав він. «Всі підемо під ЦК. Хто проти свавілля, встаньте!» – здійнявся галас активу. Я підвівся, але дуже руки посадили мене назад. «Ідіот!» – зашепотів старший товариш. Я погодився. Встав тоді на всю залу лише один чоловік. Це був наймолодший з-поміж нас Олег Бійма. І за його спиною не було того, хто міг його посадовити. Він стояв і світло око озирався. І зала сидячи очікувала. І начальство нічого кращого не вигадало, як почати негайно тіні. Тоді ми всі вдруге отетеріли. І так до кінця їх, а коли увімкнулося світло, то нам видалося, що червоний дерматин на фотелях, Заблідий після того розмаїття. Ніхто не вставав. А потім поволі потяглися до виходу. Ми очікували на автоматів, але на виході метушилося лише кілька завзятих комсюків, демонструючи активність. Був один лише бобік і одна швидка. А може дві? Мене не дивує вже, що я відучився писати. Читати ще ні, але коли я в останнє взяв ручку до рук. «Я ж вільно балакую зі своїм комп'ютером, а він лише накажи, а виправить усе і зверстає». Тепер вся література повернулася до своїх розмовних первісних форм. Втративши на письмі інтонацію, прагнула утвердитися поза словами в цікавий спосіб, поєднувати їх так, де в сенс був ні в одному, ні в іншому. Декому з великих, правда, вдавалося зашифрувати свій голос поміж літерами. Так, щоб вони бриніли гіпнобельними енергемами. Зараз проблема лише одна. Як переповісти те, що готує вибаглива уява? Процес геть не підвладне східним народам, бо вони лише опановували найпростіші медитації, а в нас, покон віку, не було куди їх дівати. Хоч ті у вісні, хоч ті з відкритими очима. Вже давно ніхто не пише сценаріїв, їх просто показують продюсерів, аби в нього стачило уяви з багноти, чи вірний такий хід, чи ні. На багатьох кінофірмах відмінили знімання, зголовити тече тобі просто у віртуальність, але таких вправних митців ще небагато є. Більшості найлегше вдаються мемуари, вони переносять їх у буквальний спосіб і народ охоче купує Отож, меморефлекс зібрав колишніх учасників прем'єри Тіни і з кожного записали версію Тоді співставили, тоді змонтували і показ відбувся де? Саме в кінотеатрі України, вірніше, в тому візіоні, який від нього лишився у чим версії розійшлися? У кількості швидких допомог. Адже перша демонстрація протесту йшла від пам'ятника Тарасові. Отам-то було цих карет. А бобіків? Однак найбільше лякало інше – кількість поливальних машин, яких завчасно наповнили водою пізнього вечора. Отак наші скалки минулого Перемандровують у надійний сховок, надійніше, аніж людина, бо та добре знає, чого прагне забути, а чого ні. Саме через візіоперекачки я існи тепер бачу інакше. Натренувався. Кожен готовий тобі документальний фільм. І, виявляється, найвдаліше. З того й живу. Сон номер два. А нам на факультеті суворо заборонили сидіти, йти. Радісно вигукнула вона. Я закліпив очима не тому, що вона мене пізнала. Альбіна. А тому чому ж це нам, філологам, заборонили? Не може такого бути. Просто я проморгав.